Med tanke på att kreativism inte tror på ett högre väsen, ej heller ett liv efter detta, hur kan ni göra anspråk på att vara en religion alls? Vi har all legitim rätt till det anspråket, A, grundlagen förbjuder i praktiken alla myndigheter, religiösa, sekulära, eller annat, från att avgränsa vad som är, eller vad som inte är, en religion. Kort sagt.